Tizenhetedik fejezet Három koppantás az ablakon Néhány nappal azt követően, hogy kijöttem a kórházból, nagyon hidegre fordult az idő. Joe ismét eljár dolgozni a helyi tanácshoz, még ha csak határozott időre szóló szerződéssel is. Kint voltam a fészerben tőzegért, ezzel fűtöttünk, és hallottam, hogy a nevemen szólítanak. Körülnéztem, de nem láttam senkit. Bevittem egy vödör tőzeget a házba, és egy angyalt találtam a tűz mellett egy széken üldögélve. Megijesztett, mert nagyon meglepő látványt nyújtott, nagyon különbözött az általam addig látott angyaloktól. Mintha üveg szilánkokból állt volna össze, tökéletes formára tört, azonos méretű darabokból, melyek mindegyike szórta a fényt. Arca és vonásai nagyon élesek voltak, és ahogy fölállt, vagy három és fél méter magas lehetett, a plafon, mintha eltűnt volna, hogy elég helyet adjon a termetének. Egészen szokatlan módon, mintha zene árat volna minden részéből, elvarázsoló, hal lágy, zene. Sosem hallottam még ehhez foghatót. Nem emberi muzsika, de olyan, ami könnyen jöhetett volna akár a mennyből is. Üdv Lorna. – szólalt meg az angyal halkan. – Az én nevem Kapasz. Különleges dolog fog történni veled és Jóval, de főleg Jóval. Kapasz, angyal, meg tudod mondani, mikor? – kérdeztem. – Hamarosan, Lorna. Onnan fogod tudni, hogy az angyalok majd leszállnak az otthonodra. Azzal felkelt a székből, és eltűnt. Hetek teltek el szinte észrevétlenül, és eközben az időjárás még hidegebbre fordult, Joe továbbra is nagyon szomorú volt a babánk elvesztése miatt, ahogy én is. Én viszont már előre tudtam, hogy így lesz. Több időm volt hozzáegyződni ehhez a veszteséghez. Fagyott odakint, és keményen havazott is. Egyik nap munkából hazajövet. Joe úgy határozott, még pluszba bevásárol. Emlékszem rá, ott állt az ajtónál, kezében a rengeteg szatyorral. Bejött a házba, és megszólalt. Istenem, milyen... Azonban alig mondta ki azt a szót, hogy Istenem, angyalok szálltak le a kis otthonunkra. Mintha a ház minden zugából jöttek volna, a tetőn keresztül, a falakon át, de még a padló alól is. A ház minden egyes szegletét ellepték. Olykor megesik az ilyesmi, ha valami nagyon különleges dolog van készülőben. Tudtam, hogy ez lesz az esemény, amelyet Kapaszangyal említett. Valami jóval kapcsolatos különlegesség. Joe folytatta. Hideg van, Sosem lehet tudni, meg lehet, holnapra annyi lesz a hó, hogy ki se tudunk mozdulni itthonról. Eddigre is szép nagy mennyiség hullott le, a rádió is úttorlaszokról számolt be, meg hogy egészen legslipig nincs közlekedés, mert az út csupa hó meg jég. Aznap este begyújtottunk a kandalóba. Áram kimaradás volt, így a tűz maradt az egyetlen fényforrás. És emlékszem, milyen kellemes és meghitt volt bent lenni a mi kis házunkban. A gyerekek már aludtak. Tüzelő és étel volt bőven. Nagyon kellemes volt, biztonságos érzés. Úgy tíz óra felé Jóval a tűz mellett ültünk, ittuk a finom teát, szendvicseket ettünk, és az elvesztett babáról beszélgettünk. Ahogy ott ültünk, nevet is adtunk neki. A szoba fény lett az angyaloktól, és észrevettem, páran közülük bemennek a hálószobánkba. Aztán visszajöttek a kis nappalinkba, és hallottam, hogy Krisztóferről és Óverről beszélnek. Békésen alszanak, mint két kis angyal. Minden elcsendesült, semmi sem hallatszott. Felkeltem a székből, és kilestem az ablakon. Korom feketesség volt kint, csak a hó derengett a sötétségben. Kisé nyugtalan voltam, de egyben izgatott is. Nem tudtam, mi történik majd az angyalok révén, de azt igen, hogy különleges lesz. A következő pillanatban három koppantás hallatszott az ablakon és majd hanyatestünk meglepetésünkben. Joe megszólalt. Istenem, biztos van kint valaki. Felkelt a székből, és ekkor az ajtón is hallatszott három koppantás. Erre én. Biztos nagyon fáznak, talán anya és apa azok lehet, hogy eljöttek hozzánk valamiért. Megbolondultak, ha egy ilyen estén útnak indultak, vélte Joe. joe egész seregnyi angyal vette körül, de ő természetesen ezt nem vette észre, Hirtelen rájöttem, mi zajlik itt, és nevetni kezdtem. – Mi nevetsz? – kérdezte Joe. – Nincs senki odakint – mondtam. – Tudom, ki volt az. – Kicsoda? – Ami kisbabánk – válaszoltam. – Elköszönt tőlünk. Csupán kézzelfogható jelzést adott a kopogással, hogy segítsen neked hinni. – Ugyan menj már, ne beszélj badarságokat – mondta Joe. – Menj ki! Nyisd ki a halnál a bejáratot, és azt fogod találni, hogy nincsenek a hóban lábnyomok. Látva Joe kifejezését ismét nevet nem kellett. A szoba tele volt angyalokkal. Tudtam, azért hozták vissza a kisbabám lelkét, hogy kopogtasson az ablakon, és mostanra már visszatért a világába más angyalokkal. Nem volt rá szükség, hogy lássam őt, a fiunkat, aki az apjáért tette ezt, hogy Joe hinni tudjon. A férjem kinyitotta a halnál lévő bejárati ajtót, a hó közel harminc centi magasan állt az ajtó előtt. A havazás már kezdte belepni a belső lábtörlőt, és áramlott befelé a fagyos levegő is. Joe kinézett, és nem hitt a szemének. Nem voltak lábnyomok a hóban. Elfehéredett arccal, hitetlenkedve álltott, rám nézett, és a fejét csóválva ennyit mondott. Ó, Istenem, ez nekem magas! Végül aztán visszajött, becsukta az ajtót. Ne aggódj, ülj csak le a tűzhöz melegedni, mondtam neki. A fiad volt az, ami kisbabánk, jött, hogy elköszönjön. Elment az angyalokkal a mennyországba, oda, ahol jó helyen van. Most már elengedheted. Joe sírva fakadt ott a tűznél. Átoleltük egymást, és már mind a ketten sírtunk. Egyszer mind azonban békességet is éreztünk. Hát nem nagyszerű, hogy a mi kisbabánk ezt tette, értünk, kérdeztem joe -t. Az angyalok engedték ezt megtörténni, hogy eljöjjön, és így megtudhattuk, hogy jól van. Ezzel köszönte meg, hogy a szülei vagyunk. Apának megvolt az a szokása, hogy teljesen váratlanul be hozzánk, rendszerint este. Mindig szerettem, ha így felbukkant. Egyik nap kindolgoztam a kertben, gyomlágattam a krumpliágyásban, addigra már többnyire saját termésű gyümölcsöket és zöldségeket ettünk, és Krisztófer is velem dolgozgatott. Még csak öt éves volt, de mindig igyekezett segíteni nekem. Meghallottam apát. Kocsiával megállt a kapu előtt, én pedig megfordultam. A két gyerek kiáltott, hogy nagyapa! Christopher átrohant a krumpliágyáson, és sietett kinyitni a kaput. Felvettem Óvön, de segítettem Krisztofernek kibogozni a csomót. A kapu kinyílt, Óvön pedig tekergőzött a karomban, hogy tegyen már le! Christopher üdvözölte apát, a kép kiszállt a kocsiból. Apád rajta volt a horgászruhája, valamint a kedvenc kalapja, egy nemes kalap, melybe színes horgászáshoz használt műlegyek voltak beletűzve. Már évek óta megvolt neki ez a kalap, féltő gonddal bánt vele, és minden adandó alkalommal felvette. Apa is üdvözölte a gyerekeket, megveregette a fejüket, mindig így tett, noha néha mondtam neki: Apa, nem kutyák ők, hogy megveregesd a fejüket, amire ő mindig csak nevetett. Szépen néz ki a kert! jegyezte meg, miközben Krisztófer a krumpli felé húzta őt. Ha majd végeztek a gyerekek az összes zöldségük bemutatásával, gyere be, van kész tea, mondtam. Az akkorra már vagy három éves óven volt az első, aki beért a konyhába nagy bukdácsolva, Koraszület volt, és a születése előtt nem fejlődött ki teljesen mindene, ezért a csípője a normálisnál sokkal könnyebben kifordult. Rendkívül gyorsan tudott mozogni, mindig lélegzett visszafolytva figyeltem, gyakran háromszor, négyszer is elbukdácsolt, aztán a végén mégis valahogy megmaradta két lábán. Mintha csak megkettőzött izületei lettek volna deréktól lefelé. Sokszor láttam angyalokat, akik ott forogtak óvenkörül körül, és védelmezték, ha valaki látta őt így mozogni, azt vélhette volna, össze fogja törni magát, de sosem következett be. Az orvosok a kórházban állították, a csípő izülete hét éves korára fog teljesen kifejlődni. Gyakran mondtam joe már alig várom, hogy eléri azt a kort, én pedig végre fellélegezhessek. – Lorna? – kérdezte apám. – Lenne kedved neked, joe és a gyerekeknek eljönni velem és anyátokkal nyáron vakációzni? A vidéki házba Mallingárban? – Örültem a felvetésnek. Szüleimnek nemrégiben összegyűlt annyi pénzük, hogy vegyenek egy kis házat Mallingárban, ötven mérföldre Báblintól. Joe és én sosem mentünk el nyaralni, még csak nászutó se volt. Felvillanyozott az ötlet, hogy pihenhetnénk egy kicsit. Ez remek lenne, feleltem. Persze, hogy lenne kedvünk. Remélem, Jónak van elég szabadsága. Joe felépült a vakbélgyulladásból, de én még mindig láttam azt a vörösszínű energiafoltot a végbele körül, így hát tudtam, hogy ismét be fog gyulladni. Nemrég egy helyi szőnyeggyárban kapott állást, ahol nehéz fizikai munkát végzett. Kellemetlen körülmények között gyapjút kellett mosnia és festenie. Rendszerint az éjszakai műszakban dolgozott, ez a munka nem tett jót egészségi állapotának, viszont szükségünk volt a pénzre. A Joe állásában lévő kevés jó dolog között volt, túl a kevés, de rendszeres jövedelmen, hogy így hozzájuthatott olcsó, festetlen gyapjúhoz. Gyerekkoromban nem nagyon kötöttem, de most, hogy kaptam ezt a gyapjút, nagy vehemenciával vetettem bele magam a kötésbe, még akkor is, ha az összes kötött mellény és pulóver egyszínű, vagyis birka színű lett. Kötöttem arán pulóvereket a gyerekeknek, joe és apának is. Apa imádta, sokszor viselte a munkaidőn kívül. Ezen a napon leültünk apával beszélgetni kicsit egy te mellett. A gyerekek is örültek a nyaralásnak, kérdezgették a nagyapjukat, hol van az a vidéki ház, milyen, és vannak-e ott fák a kertben. A kert olyan, mint egy vadon, rengeteg fa van, és a fű is olyan magas, mint ti. Sok kis ösvény is van, és mind be van nőve burjánzó növényekkel, élvezni fogjátok. Mikor mehetünk? nyaggatták nagyapjukat a kicsik, én pedig azt mondtam nekik. Addig nem, míg nagyapa és apa nem lesznek szabadságon. Apa megitta a teát, aztán kiment a kertbe kicsit a gyerekekkel. – Szia Lorna, indulok! – szólt aztán. Egy nappal a tervezett nyaralás előtt igazi meleg napos idő volt. Szellő is alig fújt, azonban, amint kiakasztottam száradni a mosást, hirtelen erős szél kerekedett. Tudtam, ez nem egy szokványos légáram, és nevetni kezdtem – – Lefogadom, hogy te vagy az Hózusz, – mondtam. – Mi csinálsz itt, hogy elfújod nekem itt a száradó ruhát? Mire készülsz? Erre Hózusz megjelent előttem. Csodálatos egy angyal, és mint máskor is, most is tréfálkozott velem, Próbált megnevettetni. Ezen a napon észrevettem, hogy a fiam, Christopher is ott áll velem. ő is abba az irányba bámul, amerre én. Láttam a szemén, hogy látja, amit én is. Nem beszélt erről később sem. Lehet, hogy elfelejtette az egészet. Azért, ha olvasa ezt a könyvet, talán fel fogja idézni magában, de ezt nem tudhatom. Meglátom majd, hogyan lesz. A nyaralás napján azon aggódtam, beférünk-e mind az autóba. Apakocsia nem volt éppen nagy, nekünk pedig rengeteg csomagunk volt – Christopher és Owen azon nyomban beismáztak az autóba játékaikkal, apa meg Joe pedig valahogy begyömöszölték az összes holminkat a csomagtartóba. Elindultunk Malingárba, Westmiss megyébe, ami úgy 40 mérföldre van Maynusztól. Joe eléggé beszédes kedvében volt, én viszont csendben maradtam, játszottam a gyerekekkel. Későn értünk a vidéki házhoz, már majdnem sötétedett. Gyönyörű teli hold volt azonban, sok csillag ragyogott a fényes égen. A kis kőház nagyon kedves látvány nyújtott, barátságosnak tűnt. Örültem, hogy eljöttünk. Anya és apa az alsó szinten aludtak. Nekünk jutott az emelet, nagyon jól aludtam első éjszaka. A nyaralás alatt apa és Joe sokat horgáztak együtt a környék különböző tavainál, és apa csónakázott is velem, meg a gyerekekkel. A kicsiket teljesen lázba hozta a nyílt víz, a himbálózó csónak, még ha csak kis távolságra is mentünk be a parttól. Apának pár évvel korábban volt egy balesete a benzinkúton, attól fogva nem végezhetett fizikailag megerőltető tevékenységet. És bár Joe sem volt különösebben jól, a nyaralás ideje alatt mégis elvégzett jó néhány ház körüli tennivalót, amire apa nem lett volna képes. Én is segítettem a munkában. Felhúztunk egy közfalat, hogy védjük a házat a nyírkosodástól, ami nem volt könnyű feladat, mivel a falak magasak voltak, a közfal anyaga pedig nehéz. Pár napon át reggeltől estig kellett dolgoznunk rajta, ám a nyaralás végére sikeresen befejeztük a munkát. Voltak esték, mikor Joe és apa műlegyezni mentek a horgászbottyaikkal. Egyik alkalommal szóltam Joe-nak, hogy szeretnék sétálni egymagamban, és kértem maradjon a gyerekekkel. Egyedül szerettem volna lenni, hogy úgy igazán beszélgethessek az angyalokkal, nem csak úgy némán, hanem hangosan. Azt is akartam, hogy az angyalok ott sétálhassanak mellettem fizikai megnyilvánulásukban. Nagyjából nyolc felé járt, mikor elindultam. S tudtam, ilyenkor már nem lesznek sokan a tónál. Átvágtam a főúton, és letértem balra egy kisebb úton, hogy elérjem a tó felé vezető ösvényt. Az ösvénynél nem fordultam balra a tó felé, hanem egyenesen továbbmentem, és közben ezt mondtam az angyaloknak. Na! Most tudtok jönni mellettem, tudom, hogy itt vagytok, spirituális formában, de most a fizikai megjelenésetekre lenne szükségem, hogy tudjunk beszélgetni. Megjelent Mihály angyal, és járásomhoz igazodva haladt mellettem. Vállamra tette a kezét, és ez jól esett. Sétáltunk az úton, és így szólt. Lorna, kicsit följebb lesz jobbra egy erdő. Menjünk arra. Elértük a sűrűnek és sötétnek tetsző erdőt. Nem tudok sétálni abban az erdőben, mondtam. Mihály megfogta a kezem, és ahogy léptünk az erdő felé, a is szétvált előttünk, és lett egy ösvény. Kiértünk egy kis tisztásra. Lefelé rá lehetett látni a mezőkre és a túra. Néha jó csak úgy sétálni, és tudni, hogy rögtön ott vannak az angyalok, és nem kell félni semmitől. Aznap este azonban, ahogy ott sétáltam Mihályjal, volt egy halvány érzésem, hogy valaki... Figyel engem! Mindazonáltal nem sokat törődtem ezzel, és Mihály sem kérdeztem erről. Következő nap reggeli után apa kérdezte joe nem horgásznának-e ismét, és el is mentek a felszerelésükkel. Utánuk szóltam, hogy aztán hozzanak is valami halad délutánra. Apa válaszolt, hogy igyekezni fognak, de nem ígérhetnek semmit, azzal eltűntek a tó irányában. Anya elfoglalta magát a kertben a virágládákkal. Így miután végeztem a felmosással, elmentem a gyerekekkel a kiskerti ösvényen a fákig, az elvadult helyig, amit imádtak. Anya és én később lementünk christopher és Óvennel a tóhoz, hogy élvezzük a nyaralás utolsó napját. Útközben beszélgettünk emberekkel. Volt köztük, aki hozzánk hasonlóan itt nyaralt, és voltak helybeliek is, akikkel anya már korábban összeismerkedett. Mikor leértünk a tópartig, már sok családot találtunk ott. Játszottam a gyerekekkel a vízben. Nagy kedvel szedegették a kavicsokat, dobálták őket, figyelték a csobbanásukat és élvezték, ahogy a víz nyaldossa a lábukat. Nagy volt a sírás, mikor eljött az idő és vissza kellett menni a házhoz. Nem sokkal később Joe és apa is hazaértek és hoztak pisztrángot. Apa kivette a halat a szágból és megmutatta a kicsiknek, hogyan kell levágni a fejét és a farkát, aztán pedig kibelezni. Fúj! Kiáltoztak a gyerekek. Fúj! Ugyan nem nagy dolog ez, mondtam nekik. Mikor gyerek voltam, megtanultam, hogyan kell a halat megpucolni és elkészíteni. Nagyon jó tudni ennek a módját, főleg, ha tábortűznél lehet megcsinálni a halat. Elég volt kiejtenem a szót, tábortűz, és Krisztófer már is azt akarta, hogy csináljunk egyet, és ott készítsük el a halat. Sajnos nemet kellett mondanunk az ötletre, mert aznap este már hazaindultunk Maynúszba. Megettük a finom pisztrángot, azonban az étel a konyhában készült el. Végeztünk a teával, rendet raktunk, aztán bepakoltunk a kocsiba. Visszatértünk Ménuszba, anya és apa pedig hazamentek. Vége lett a nyaralásnak. Sosem volt sok pénzünk. Szoktam kérdezni az urat, hogy fogjuk ezt így túlélni. De valahogy megoldottuk. Úgy tűnt, fillérekből is el vagyunk. Spóroltam, és saját termelésű zöldséget ettünk, hogy kijöjjünk. Nem álmodhattunk olyasmiről, hogy például Jónak vagy nekem új ruhánk legyen. Olykor anyám jött egy zsákruhával, nem tudom honnan szerezte őket, de azok sosem voltak jók rám. Túl nagyok voltak, és olyan nagyanyósan néztem ki bennük. Előfordult néha, hogy volt a zsákban egy-egy -e megfelelő nadrág vagy melegítő. Ilyenkor nevettünk, és azt mondtuk, ajándék lónak ne nézd a fogát. A egygyűrűm sokszor kihúzott minket a csábából. A zálogkölcsönzők angyalok voltak számunkra, ahogy sok más családnak is akkoriban Írországban, majdnem mindig sorban kellett állni náluk. Emlékszem esetekre, amikor bementünk egy ilyen zálogoshoz, és aztán kijöttünk a pénzzel a kezünkben, és milliómosnak éreztük magunkat. Volt, hogy kenyére sem futotta. Joe ilyenkor zsebében a jegygyűrűmmel felment Dublinba autostoppal, és irány a zálogos. Kapott érte mondjuk tíz fontot, aztán idővel összesporoltuk ezt a pénzt, és kiváltottuk a gyűrűt. Micsoda életmentő tudott lenni az a gyűrű. Joe kapott egy biciglit az egyik szomszédtól, egy öreg embertől, aki megkérte őt, segítsen neki rendbe tenni a házát és a kertet. Hálából az öreg odaadta Joe-nak a régi bicigliét. Csak meg kellett tisztítani és megjavítani rajta kisebb dolgokat. Megköszöntem Istennek és az angyaloknak az ajándék biciglit, és hogy az öreg is hallgatott az angyalaira. Joe onnantól fogva biciklin járhatott a szőnyeggyárba munkába. Noha szűkében voltunk a pénznek, nagyszerű évek voltak ezek, csodálatos idők. Öröm volt élni, látni a gyerekeim mosolyát, azt, hogy a férjem egy időre élvezheti az életet. Miután elvesztettem a babát, az azt követő nyáron joe támadt egy remek ötlete. Elment Selbridgebe a biciklisboltba, és kötött egy alkut. Két hétig esténként takarítja a boltot, rendbe tartja a bicikliket és minden egyéb dolgot az udvarban, cserében pedig kap két biciglit, egy felnőttnek valót és egy gyerekbringát. Aztán feltette óvent a saját biciklije hátára, és így mindannyian elmehettünk kirándulni. Joe mindennap minden nap elment a bicikliboltba munka után, és már éjfél is elmúlt, mire onnan hazatért. De megérte. Az első hét végére hazahozott egy gyerekbiciglit. Elég rozoga állapotban volt, volt a kép megérett volna a szeméttelepre is. A második hét közepén kapott a boltban egy felnőttnek való darabot is, ami már sokkal jobban nézett ki. Christopher teljesen lázba jött, hogy kap egy biciglit, és ő is segített a járművek felújításában. Nagyobbik fiam addigra már vékony kis fiatalemberre énőtt, és az apjával együtt dolgozva megtanulta, hogyan kell olajozni a láncot, rögzíteni a küllőket, és még egyéb dolgokat a biciklivel kapcsolatban, és nagyon jól megtanult menni rajta. Örökre emlékezetes maradt számomra az első nap, amikor úgy döntöttünk, együtt elbiciklizünk a hat mérföldre lévő Donadea erdei parkba piknikezni. Joe úgy vélte, hat mérföld hosszú egy öt éves gyereknek biciklizni, így meg kellett tudnunk, milyen messzére jutunk, mielőtt Christopher túlságosan kifárad a tekerésben. Joe biciklijén volt egy szék hátul óvönnek, az enyémre pedig a piknikes táskák kerültek. Aggódtam, Christopher hogy fogja bírni, de kiderült felesleges, mert hogy simán megtette a távolságot. Rendszeresen megálltunk kis időre pihenni, néha egy-egy részen toltuk a járgányt. Onnantól fogva, ha csak tudtunk, elmentünk a Donadeába, és mindig remekül éreztük magunkat. A hely nyugalmat és békét árasztott, különösen este felé, mikor már mindenki hazament. Volt egy sokak által tónak nevezett víz is, habár én csak pocsolyának mondtam volna. Kacsák úszkáltak benne, és egy kis hídon át lehetett jutni egy apró szigetre, amelyen volt négy fa, pár asztal, de amúgy teljesen kopár volt. A parban való megérkezést követően általában raktunk egy kis tüzet és teát főztünk. A gyerekek élvezték a tábortüzet a kis szigeten, körbe mindenütt a víz és a kacsák feljöttek melléjük kenyér után keresgélve. Teát ittunk, szendvicseket ettünk, nézegettük a csillagokat. Tudom, igazából nem lett volna szabad tüzet gyújtanunk a közeli erdő miatt, de mindig nagyon vigyáztunk. Apa sok mindent megtanított gyerekkoromban a tábor tűzről, és hogy más tekintetben is hogyan kell bánni a természettel. Megtanított tüzet gyújtani, biztonságosan sétálni folyóparton, úszni, vigyázni az áramlásokkal a vízben, azt tanította, mindennek megvan a saját törvénye. Egyik este ismét a parkban voltunk, a csillagok ragyogtak és telihold volt, ezért fénylett az ég. Senki sem járt a környéken, csak mi és a kacsák. Gyújtottunk egy kis tüzet, a gyerekek szendvicsheztek és játszottak mindenfélét, amit kisfiúk szoktak. Szóltam joe szeretnék egy kicsit magamban lenni, és kértem, tartsa szemét a fiúkon, míg én sétálok egyet. Egy ideje már, feltűnt nekem, hogy messziről figyel engem valami, és meg akartam ezt beszélni az angyalokkal. Jó ellenkezett, mondván sötét van, én azonban így feleltem. Magammal viszem a fákját. Átballagtam a kis fahídon, egy kis ösvényen az öreg irányába mentem, majd ismét elértem jobbra, ahol egy meglehetősen nagy rét volt, körülötte sűrűn álltak a fák. Megkerültem a nagy tölgyfát, hogy Joe ne láthasson. Valóban magamban szerettem volna lenni, és tudtam, hogy Joe figyelni fogja, merre járok. Éliás, angyal jelent meg, fénye vibrált a fák között. Kijött a rétre, és a nevemen szólított. Ahogy kinyújtotta felém a karját, az én kezem is emelkedett ő felé, és az angyal kezébe helyeződött. Beszélgettünk, de szavak nem hangzottak el. Lorna, ez a valaki a sötétben jár, mondta nekem Éliás. Ne félj, nem tud közelebb jönni, ha csak Isten nem engedi ezt meg neki. Tudod-e, kiről beszélek? Igen, Éliás, angyal, feleltem, a sátánoz. Ugye ő figyel engem a sötétben? Tudatában voltam valakinek, valamiféle dolog jelenlétének. Ott volt életem peremén, túl az engem körülvelő fénykörön, sok millió mérföldre távol, egy másik sötét körben rejtőzve. Az utóbbi hat hónapban megvoltam ilyedbe, ha bár tudtam, hogy Isten és ti angyalok megvédtek engem. Lorna, azért történik ez, mert egy nap Isten próbára fog tenni téged, és a sátán színe elé fog vezetni, mondta Éliás. Hol lesz majd Isten, amikor ez megtörténik? kérdeztem. Isten ott lesz a te jobbodon, a sátán pedig a bal oldaladon, felelte Éliás. Isten velem lesz, hogy erőt adjon, mondtam, és ez minden, ami számít. Belül azonban szörnyű rettegés és félelem töltött el. Aztán Éliás elengedte a kezemet, melyek leestek oldalt, és közben elöntött engem a békesség és a szeretet érzése. Az angyal mosolyogva jelezte, hogy nézzek magam mögé, azzal eltűnt. Joe odaért mögém a gyerekekkel, Krisztofernél ott volt a biciklije, joe is a másik kettő és Owen is. Lorna, mennünk kell, mert nagyon későre jár. Joe halkan beszélt, mintha nem akarta volna felverni az erdő lakóit. Nem vettem észre, hogy így eltelt az idő, feleltem. Fogtam a biciglimet, és visszasétáltunk az ösvényen ki az útra. Néma voltam, nagyon hallgatag, eltávolodva az emberi világtól, a családomtól. Attól a pillanattól fogva folyamatosan éreztem, hogy a sátán útban van felém. Hónapokba vagy évekbe is telhet neki, míg elér hozzám, de abban biztos voltam, hogy találkozunk majd.